Negyedik verszak A másik férfi A telefonvonal néma volt, akár csak a lelkem. Letettem a kagylót, és Jacob arca jutott eszembe, amint a kormányt próbálta a féken tartani kanyarodás közben. Ismét láttam a szembe jövő éles fénypárt, és az ütközéstől félve megint lehuntam a szemem. Jacob még mindig odakint van valahol. Biztosan nem hagyott volna magamra, hogy megfagyjak. Vagy mégis a konyhaszta melletti francia ablak a környező tájra nézett. Elképzeltem, ahogy a megtört házaspárok teát szőrcsölve és meleg süteményt majszóva öldögének ott, a közös étkezés során is javítgatva kapcsolatokat. Zseblámpámmal kivilágítottam az ablakon, és döbbentem meredtem az egyre vastagodó hólepedőre. Ökönyi nagyságú, nedves, tömör hópihég záporoztak az égből. A fák csupaszága nyögtek a váratlan súly alatt.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 A jégen fékező gumi fősértő hangja hallatszott, amint próbált kapaszkodót találni. A kocsi nekirohant a vékony fáknak, fényszóróival bevilágította a havat. Majd feldölve csúszott tovább a férjem irányába. A gőz felszisszent és felszívódott előlem. Letettem az edényt, a hátsó ajtóhoz rohantam, és az elém táruló tájat kutattam. A hóviharon keresztül semmit sem lehetett látni, még a fényszórókat sem.